окружляти над її скромною тимчасовою оселею. Задерши голову, Даза ще просила лелек, аби вони подали їй якийсь знак, може, про те, що її чекає незабаром, чи у віддаленому майбутньому. Тахи наблизились, зробили коло, потім друге над нею. Враз вона почула дитячий голосок. «Боцюн, боцюн, клекотун, вховив бабу за ковтун, поніс бабу та й за море, а без баби діду горе». То співав і крикував хлопець, біля хати за медпунктом. Потім він підняв одну ногу, мабуть, уявив себе боцюном, не втримався, впав і лежав, простягши руки, до неба. Даза стояла, завмерла й урочиста, дивилася на боцюнів лелек, а потім направилась до хлопця. Спитала, ти боцюн? Хлопець звівся на ноги, глянув ошелешено. Тьотю, ви що? Позадкував злякано, завмер і дивився на Дазу, наче загипнотизований. По-перше, Даза подумала про людські таємниці, які не мають і не можуть належати іншим. Про потаємність як одну з основ людського буття. Проте, що втративши цю потаємність як одну із складових людської сокровенності, людина перестає бути тим, чим їй призначено бути. Призначено ким? Богом, якого заборонили, наче б списали. Самою людиною? Партією? Проте, партія вимагає повної відкритості людини. Виходило, що партія вимагає від людини бути мертвою і водночас живою. Але ж це неможливо, подумала Даза. Йди, сказала вона хлопчику. Куди, спитав цей сусідський хлопчик. Даза не знала, куди він має піти. Може летіти у вирі? Надто далеко, надто. Сама пішла, тихо, мов мишка, яка несподівано вигулькнула на сонечко і злякалась, до медпункту. Свого прихистку хоч і тимчасового. Прихистку де тільки й могла сховатися. Тепер вона стояла серед ночі. Тремтіла, чекала, але ніхто не приходив. Небо з зіркою впало і придушило самотню дівчину. Вона, звісно, не знала, що через півтора десятка літ таке саме відчуття буде у її дочки, тільки в іншому селі, іншому краї, тревожніше, але теж перед важливим вибором. Тільки той вибір буде зовсім іншим, в іншому житті. І Віталія не знатиме, що колись відчувала вона, мама Даза. Але ця ноша несподівано відкрила. Вона дуже легка, легше за неї саму, треба лише її підняти. «Не є?» – спитала Даза. «Так кажуть, так думають ці люди, серед яких вона чужа, але вона була чужою чоловікою, котрий приїжджав. І він хотів, щоб вона в усьому призналась, так, як було, як мало бути. На вимогу сили, яка не хотіла і не могла пізнати її Дазу, але прагла зберегти, ні, забрати її таємницю. Це біда, подумала Даза і зрозуміла, що виходу нема. Хіба спробувати заснути, але знала й те, що заснути не зможе» ми до неї сон, як день, два, чи ніч, другу, третю, сьому і десяту. Через тиждень безсоння, коли вона нарешті виспалася та провела доволі бадьорий день, і прийшов той другий чоловік. Пізно ввечері, коли Даза ще не спала, але вже лежала в ліжку, перечитувала справочник-терапевта. Спершу почула тихий слухід у вікно, наче шкирябання. Вона здергнулася, книжка випала з рук. Може, почулось? Слухід повторився. Мусила встати і підійти до вікна. Коли відсунула фіранку, побачила же шибкою чоловіче лице. Чоловік по той бік вікна показав жестом, відчини, мовляв. Сама не своя, тремтяча і насторожена. Даза накинула поверхнічної сорочки ковтинку. Подумала, вдягла спідницю. Так і відчинила двері, що вели невеличких сіней до більшої кімнати. «Добрий вечір!» Привітався прийшлий пізній чоловік, і Даза побачила на його плечі автомата. Даза відповіла і відчула, як несподівано колись пропав страх. Мов би, відкриваючи двері, вона опустила його на двір, у нічну безпроглядну темінь. У світ, куди той страх, просивсь. Може він сторожити її самотній прихисток? «Прошу вибачення за пізні вторгнення», – сказав прийшлий чоловік, втім, швидше, хлопець років щонайбільше двадцяти п'яти. «Я ж не спала», – відповіла Даза. «Так, але…» – він здавалось трохи засоромився, затупцяв на місці – Мав зовсім не бандитський вигляд, а проте хіба вона знала, якими мають бути бандити, лісові бандити. «Ви, мабуть, знаєте, хто я?» «Здогадуюсь», – сказала Даза. «Скажу відразу». Голос у нього був трохи хрипкуватий. Чи то прокурений, чи то простуджений. «Нам потрібні ліки, деякі ліки. І для перев'язки. І що ж вам потрібно?» Він відповів. «Стераптоцит для ран, жар рознизуюче, бенти, добре було б мазь Вишневського». Чимась, яка заживляє рани, якщо така знайдеться. «Усе це в нас є», – сказала Даза, – «але ліки перебувають на особливому обліку. Надто марля. За кожен я муситиму прозвітувати. Можлива перевірка». «Розумію». І раптом голос його покрижанів. «Ледь-ледь. У нас скінчились ліки, а там поранені. Один вже помер. Якось викрутитись, якби на крайній необхідність». «Добре», – Даза відчинила ящик стола, потім аптечку. А від чоловіка чи швидше хлопця несломо горкою і потом, іще ще чи мислить вдловими, так, наче він щойно з'їв яблуко. А може ж мені якихось ягід? Іначе запах болота, що йшло звідки знизу, може від ніг та прілого опалого листя. Він поклав ліків упаковку, марлі до невеличкої торбинки. Дякую, міг би заплатити, але наші гроші вам ні до чого. Спинився біля порогу, як і той, що приїжджав на бричці. Ви звідки? З Полтавщини. «Вас здається, Любою звати?» «Так. Напевно, вам не треба казати, що про мій візит не варто нікому». Не доказав, змахнув рукою, скривився. «Може, теж поранений. Тому чому ж не сказав? Вам болить?» – раптом спитала Люба Даза. «Ні, дурниці, рана вже затяглась. Я могла подивитись. Не треба». І вперше скупо-скупо усміхнувся, наче дістав промінчик той посмішки десь глибоко з-за пазухи. «Що ж, бувайте, напроводжайте». Коли я вийду, погасіть відразу світло. Да за так і зробила. Навіть не защепнула вхідні двері на защіпку. Чого їй тепер боятись? Більше не прийде ніхто. Уже в ліжку відчула дрібне держання. Цікаво, котра година. Але на стійний годинник у більшій кімнаті не вставатиме, міркувала, що робити. Якось викоротись, сказав той чоловік. Уранці вона мусить донести, повинна, як радянська медсестра. Комсомолка прийняли у ремісничому. Що ж робити, подумала. Якби поруч була Валерка, тепер Тамара, вона знала б, що діяти. Я, миша, у мишеловці подумала, але сиру не чіпати.